سوره زخرف وائن بیاو ده مانزه ده پار جوٹیو کو سوره زخرف ارال سورت شورا پسې زکا جدی کی ده اتم شبه جواب دی چه اتم شبه داوا چه بز ده مونگ ده پار بشفاعت کی اللہ تانو زکا تعلق ساتو نو اخر کې وادي جواب وکي جو چې ولائم ليكون الشفاعته دی زره اختیار نشته شفاعت کول په قیامت کې أما مناسبه ده چې مخکې شوباعت ذکر شو او دې کته ما شوبه داري پسیرا دا وړو په همدارچه وی کې زجرو پټخاذ الاولیا سره چې د خلقو بغیر د الله نه نور څوک نیولې مددگاران او دې صورت کې تدریخ الق اقسام ذکر کړي چې چا بغیر چا دا الله نور نیولی نیولې په مددگارې سره درې ماده او چا وی کې وی حجتهم داهذتون ذی دلیل باطل له سورې زخرف کې داغي دا دلیلونه کوي چې اتباع لا باو اتباع زون دا داغي دا دلیلونه دي څلورم داوچی وی وی چې کړي زق الله فرحه کی نو بنده به گمراه شي نو سوره زخروف کې دا غي پورا وضاحت ته څنګه به گمراه شي پینځم داړه چې الله وشرا لکم من الدینه ما وصا استاسو دا دین هغه دین چې ټولو انبييا وتا الله پذيبان دی وهکړی وا زخروف کې به انبييا باز ذکر کی ابراهيم عليه السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام شپکم دادے چی خویوی چی گور دریاب کی جازو نا چلی گی نو کل اللہ ادری کنا فضائبان دے نو روانو لیم دا اغا کر دے ادرو لیم دا کار دی دے نسور ای زخرف کی اغا دعا خی چی دا دعا وائن نبا ادری کنا او ام داو چې وسی ہوئی یلا چا تزامن ور چا له لونه ور کیچا وسوره زخرف کې به وای چې ګوره دی لزیر ور کی په لور باندې په نعمت پانه خفکان کوي دغه سید قران تصدیق ذکر کاخر کې چاو ہے نای لے من امرنا مونږ ته داسه نازل کړی دی چې روح ذخرف کې داغی تعریف کوي چې دا په ټولو کتابونو کې الله وی ما سره ډېره کتاب دی انه فی کتاب الکتاب لذینا تعالی حکیم سورې شورا کې وی چې اختلاف جوړ شي نو فحکمه اله الى الله نو سورې زخرف کې داغینه ترقې کې چې فاس تمسک قران باندې لاس ما زبوت کا دا پرې نه دی او صورت کې هغه سدري بابي اول اول نه چرچثي سپورې نو ذي كه وترغيب قران ته بیا زجر وي بی منکرین ولا تخويف بیا عقلي دليل وي او ذکر واقعي د ابراهيم عليه السلام داغه نه نقل لې بیا زوين با بابو چرچثي نه 67 ست پورې اغې کې زواجر دي زموږ رضینو د قران اته قیامت انکار جوسوکي هغه کې هغه دلائل را جمع کړي د باطل پرستو چې باطل دي د موسی عليه السلام ذکر وو کی حاضرین بابت چت تر اخره پورې دی اسوتاسټ نه تر 88 پورې اخره پورې هغه کې داری شبهي جواب راضیه تما شبہ چوا عورت په مشرکین وباندی عقلی دلائل ذکر کئ اوجه د مخلوقات صورت ممتاز ده هم پر دې اتمی شبہ یې سره هم په جزی جزی شبهات او جزی جزی شبهات وای په کې قالو قالو قالو دا به ذکر کئ <مدلس> او پخاص خاص ذکر د ام بیا او سره چې دغه صحيک مت ذکر کړی وي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم ام الله کوئی په پو معنا د دې والکتاب المبین گواذ دا کتاب چې وضاحت کوونکې ان جعلنا قرانن عربیا دلکم تاقلون من وګورځو دې قرآن لارې عربی لغت باندې چې تاسو به پوهې شئ وانه فی ام الکتاب الذینا الی حکیم او دا قرآن په اصل کتابونو کې چې لوح محفوظ ده الله یمن سریرو چت مرتبه والا او ډیر حکمتونو علمونو والا کتاب ده زجر اف نظربان کوم ذکر صفحن نو ولي وا پس کوم دا قستاسو نه دا قران بیا پووا پس کولو سره ان کنتم قوام مسرفين زګا ج تاسو مشرکان شوي دی پیغمبر توي کنه چې بل کتاب راوړا بدلیه کا نلاوي خا وا پس چې تاسو مشرکان شوي دنیا روانه شنه نور سوکنيشته دا صح زجر دې ډیرو خلقو لخه چېږي وي چې مونږه اجیت نشته وی ويزي وی. تاسو ته بیانوم تاسو پکې سوکر ډیر خلق دېږي وته نه फायदा اخلي ملهدا س جواب کوي واپس کوم تاسو نه دا سبحن صفحن کولو او كله مطلق من غير لفظه چشوي تاسو یو قوم مشرکان وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ سُمرا دیر لے گلی دیمونگ پیغمبران پلومبو قومنو که ومایاتی امن نبی نورا غلی دی تسوک پیغمبر وچکل را غلی دی نو دی پاو پورو توقی شورو کلی دی فَأَهْلَكْ نَاشَدَّ مِنُمْ بَتْشَن پس حلاکل مونگ آگا دیر سخت دینا قوت کې وَمَذْوَا مَسَلُ الْأَو او تیر شو مثالونه او حالات تلوم بهنو قوونوخورآ کې دلیلی عقلی دکر کوې په ترتیب سره کتهپوسو کې د د مشرکان نه چې چا پیدا کلي اسممان نومکه نوخام مخواوي خللقون نه العزیزعالیمو پهتونه لورځ پیدا کلي د لر غزات چې زورور دی او پو د پار سبان دی الذي هغه ذات جاله کوملر دمهدن، چه گرزولی استود پار از مکه پشند فرش یا پشان پشند زانگو چې ارامپا کی خلق که او گرزولی استود پار پدی پا که لاری اللهم تحت دون چی یو بلتا معلومات او رسا یو بلتا اللهم اغزاد تی چه نازلی دا اسمان نو با نو نپس رازر غن کمون پدی سراغ کل وچ کزان لکه تخرجون دغسی با قیامتی او تاسو براوزې د قبرونو نه ولذي اغه ذات چې خلقل زواج کلا چې پیدا کړی دي جوړې ټولي وجهالکم من الفلک والانعام او پیدا کړی ستوځه پاره د کیشتونه او چې ازمکه په بو کې او دانام نه پوځ ازمکه او چې تاسو په سور لیکو وې خوانو ته وګوره اسونو ته دا که نا پلیک انداغی طریقه است دکه لیتستو علی ظهوری چه خبر آبر کینه تا دی پشاگانو باندی دکه حدیث کراغلیو چه کپار شی باندی سورلی که که اس دی نو یو طرف تخپی مانو وی داو کرسیتی جو لکڑتاسو لا تجعلو دواب بکم کراسی یا تريخ پلو سارونه کرسه مې جوړا وایې دا کرسه کې چې سره نهست نو خپي او په لاړول لیکنه به دبي مو کوي کنه دا سورلایي څنګه طریقه ده لتاستو نه برابر کینې فپاو صلیباندی چې کیناسته نو سمت ذکرو ربکم بیا شکر دا کې د نعمت درف تاسو نو وای چ الحمدلله نبی اسلام بوي داسي دا مخکې دعا اذا استویتم علی کلچ برابر فیپ دی باندی و تقولو نو دو شکریه نا پس بدا دعاولو لیخا اگه شکریه واق ادا دعا دعا دا سبحان اللذی سخر لنا آزا پاک دی ها غزاتو شتابی کلی دی مونگ لرا دا غلط غلط جانور و ما کننا لو مقرنین امون خدا نشو طلل پرانستلی ولی که یو گزار را باندې کنو بس دیر زلده داسی که نخواه داسی غرغر جانوردی چه انسانو تا سشیده خواه و دا اللہ تابع کردی دی نو و انا الى ربنا علمون قلبون او تا چکل کنی پا دی سوار لیباندی نو ته بچر تا, تا دی یا بچر تا بل کلی ته دي یاو پتی تا دی یا بچر خپل دا نا وړو کې سفر دیکن نا نا غلوی سفر زانتا یاد کا چې او ظلبا سفر او منگا اخ پل رب تا خام خاولی دن کیون کی نا دعا کدام کنا توحید پا که سبحان قیامت پا که امراغی انا الى ربنا لمنقلبون چه دا کې سفر دے او غلوی سفر باند یمزمونگا ایمان دے انکار نکو د مشرکینو آغا رواجی کارونا ذکر کئی و جعلو لہو من عبادی جز آن دا مشرکان الله لرہ پبندیانو دا آغا کے جز آن سبرخا یعنی زیه گروہ عیسیٰ علیہ السلام زیه یو السلام زیه ملائکی اوی لونہ دا اللہ خو جز نشتا آخو اللہ سمد اللاغزات چهنه ځانه جدا شوې دي انته څوک جدا کیږي انور ټول مخلوق دا څخه ټول چې ګوره نو څوک د بلنه جدا شي د زنه څوک جدا شي ارشه دا څخه ټول اجزادي اجزادي اجزادي او یو الاذ چې هغه لم یلد ولم یولد ان الانسان لکفور مبین بهشکه د انسان نشکر د احکاران ولیدینا لوینا شکرشته چې تعالی سره شرکه अमित تهزم مایخ لوق بناتن وللا داس یو کړو چې وینې ځان لا دغه مخلوق نا چې پیدا کړی دی لونه واسپاکم بالبنین او تاسو خوشاله کړی غوره کړی په داسه الله تقسیم کړی دی پیدا بشرا هضم کله جزیره ور کړی شی او تند دی تا بما ضربل پاره لور باندی چې دی در احمان د پاره په مثال کې بیانې چې مل یک زلال لون دی کنه نو پاره یې بد نه غنی چې ته و ته وای چې لور دی پیدا شو زل لوجو مسودن وګور دی مخ ده د تک تور د غم نه غم نه سره توري کنه اوه کزیم اسمر غسې د کې د غسې نه ما دا وخت وې د خدای نه او من ينشئ في الحليه وهو في الخصام غير مبين الله يمال مال ارغور چری په کالو په جامو کې لو یو لشي تولم لري زغسی کنه ښه پیدائش نو مور خپلار ولدا د ملک کو کډی مډی راځه مکی او چې دا سغوالی نه ولا ورکی نو دا په کالو جامو کې لو یو نلایو اذا سمالونا دي مالې لونه او اودام مطلب دې چې دا الله وذیل کالیه جامعې کوي کنا اختر کې او شوقدر کې او تا غوړه د الله سره کارونه مناسب دي نو اګه څو چلو یول شي او تربیت یې کول شي په کالو کې او په جامو کې او بالخسان غیر مبين او حال دا دې چاري په بحث کې او په جګړه کې خبره نشي خپل ښکارا کولې ولې دلته نو ته اجازه شته چې خبرېو کیناري نه وسره یا چې له جواب ورکينا او یو الله دې نه معنا کړی اذانه نقصان دینو دی الله وی هغه مال له لونه کوي چېږي کې دا نقصان دی چېږي خو د دنیا د کار ندي د مقدمو ندي د جوابونو سوالونو ندي وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرحمن اِنَاسًا او گرزی ملائک اغا چه اغا خو ننار ندی و نزنان دی عِبَادُ الرَّحْمَن اخو در رحمان ذات بندیان دی اناسان دی و تا زنانوی اشهدو خلقم دی حاضر شیو کل چه اللہ پیدا کل ملائکو ستو کتبو شهادتو خام خالی کلیشی دا دی او دا دی دا خبری ویسالون بیا با تین قیامت که تپو سکلیشی اخلاصی خود ندال لانا وقالون داگه جوزی شبهات تیخا وائی دی پا جواب کې لوشار شهر رحمان ما بدنام که داگه رحمان ذات خوخوه چه مونگ دی شرکو نکو نمونگ بچاریم دا دی بازت نو کرد آو زمونگا سه اختیار دی او داخ والله پذير رضادي کنه ما لهون بذالك من علم نستدل را پذې خبره سه علم انهم لا يخرسون اټکلی خبري کوي چې تاسو <تصفح> الله سنوي دې دامت مطلب شو چې الله پذې باندې رضادي او هغه چاته دنیا کې سوېلې دي دیو چې تا ډېر کوم کبو نه عذابونو راوستي دي ښا هلا قر ناروا کینو الله او تسويلي دې دا مطلب شي چې خیر دی دا ثواب دی الله په رضا دی ام اته نام کتاب من قبله اयाम ورکړې دی تا یو کتاب مخکې د قران فهم به مستمسکون نو دی پاره باندې مونږ لیکلې کړي دي لکه مؤمنان چې په قران باندې مونږ لیکلې کړي دا ګوري مخکې خود را ویل شیو چې حجتهم ده ذاتون دلیل دی باطل له نزلته او تفصیل شروع وکړو چه دلیل کم ده سره کتاب نشتا بل قالو بل کیوای دی انا وجدنا آباءنا مونگا من دی دیخ پا المشران علی امت پا یودین بانده پا انا علی اثار محتدون امونگ دا غی طریقی نپریدو پا آغا طریقو بانده با مونگ روانیو دا حق دی او بس دا زمونگ دین دی, دی کسوک پی خفایه که خوشحالی نلا ودا یوازتنې د ستارونو ډیر تیر شي وي دنیا کې خو وکذا الک مرسلنا من قبلک فی قريه من نذیر ام دغه سیمونګان دی لی ګلی مخکستان اپ یو کلی کې يرونکې ویلو خوشاله خلقو مشران سرداران <تصفح> سی مونه منځ دی خپل مشران په یو باندې وین نعلا آثارهم مقتدون ا موږ غواړی په طریقو پسې نیت کړو چې نیت مکه دې د زړه د اخلاصه با قاعده موږ نه فریږي وګور دا په کمې زمانی دلیل له اوسوم جاری ده تلل چې دغه دا پټوارې باندې خلق ناس ته اتو ته وایم چیرک خوشې نه دی عبیدت خوشې نه دی ادا غمون اخاذې ټوله د رسم او ریواج دی دا پرې خو د غارنتا ته وایې ها مشران نه پوي دو زمون پلانې با با کلی کې پلانې با نه پوي دو ابي جي سيبو تا با تیارې دا خبره ده کنه ها قال اول پیغمبر په جواب کې اولو جئتكم اگر کرا غلیم تاستاب احدا مما وجدتم علی آباکم پا دیر اعلیٰ کتاب سره دا غینا چی من دی تا سپا غیخ پا هغه دلیل نده دا اللہ کتاب دلیل ده قالو وای دی پا زد کراشی انا بما ارسلتم بی کافرون ای منگا نمنو ای خوا قرآن نمنو ای خوا کافری ای کافر خوا یو کنا دا نرزامن هده مشران دا خبرې دیواره خواه که واس لڑی واسرا که ناستی اخلی دیوالی بوینکلا ندقه خبری با کئی خواه آوه استازو پنیس خواهر سوک مسلمان شده نا فانتقام نامی نوم پس انتقامم واوست د دینا نو گورا سرنگش انجام دا اغی خلقوش دا روغجن کلیو پیغمبران دا دلیل نقلی د ابراهیم علیہ السلام نا او دا صد پار ذکر کئی چوی مونگ دا مشرانو تابیداری بکو نا اللہ یو مشر دا تخیم کنا تا مشر پی جانی یا استاد دنیا مشران دی او دلیل نده د دین مشران دادی که دی تابیداری بالکل جنت تبا دی یاد که چوی ابراہیم علیہ السلام خپل پلارتا اخپل قومتا اِننی برا ام مما تعبدون بېشکه زه بېزار یم دا غوښتل چې تاسو عبادت کوئ ایبراهیم علیه السلام خبره خبر پل ما نه کدا هغه خبره ما نه نو دې مشرانو انکار وکړ بالکل او تماشران موایولي هغه خپل پلار ته چې دستانه یودېما بېزار یم اته سوې دا زمون مشران دي الا اللذی فطرنی مگر هغه ذات چې دې پیدا کړې ما افن نو سیا اگر بما تعالی ارخی زاغه محتاج جو وجعلها کلمتا باقیا تن فی عقیبه اوگزو للالذک کلم ودا عقیدا ایبراهیم علیہ السلام چې سوي کنا دا الله اوگزو لباقیه تن فات په دنیا کې فی عقیبه ایبراهیم علیہ السلام نسل کې څومره پیغمبران را او طول دا مساله کړی دا لعلهم یرجعون دید پارچی دی روجوک دی توحید تا بل مطاعتو هاولائی و آباهم هاک دا خلق نمانی ناللہوی داخو ما دیل دنیا کی نفع ورکلی دا او دی پاغی باندی مستیو کلا بلکی ما نفع ورکلی دی موجودا و تاود دی مشران و تا حتی جاوم الحق و رسول سر دی پورې چراغ دي ته حق چې قران دي او پیغمبر عجز بیان کوون کې تیار بوته یادي دیل می امن ورک او دیل می خزه ورک دنیا کې د دن می او رزق کنا نموي چراشه دنیا خپوره شو او دین ولې پورا کومه نو قران نو تنازل کا پیغمبر مې راو لېګو تاسو مره احسان دي حدیث وکړو کلاچراغ دیتا غا حق چه قرآن دی نو اوی دی هازا صحرون دا خو جادو دی و این نابی کافرون اوی منگا جادو نمانو او را قرآن ته صحر وی یو دا قالو گور شبادتی زمنی زمنی اوی وی لونانو الزلا هازا القرآنو علا رجل من القرية تین عزویم ویولی نازل نشدا قرآن پا یو پدې دواکلو کې چې لوی لوی خلک په پاکستان په مکه کې خلک شتا ابو جهل دی ولید دی او په طائف کې شتا کار کارداو چې قرآن پاغې نازل شوی چې مشهور خلق دی او ټول دنیا کې معلوم دي نو په داسنګ نازل شو دیوي نو لای جواب چې پوښتہ خدیره لوی مرتبه ته رسیدي ته تو زم ما خزانه تقسیمه اهم یقسمون رحمت ربک الله وی دی تقسیمه رحمت در ربستا دی وبخلقو پیغمبري ور نحنو قسمنا بینهم عیشتهم الله یما تقسیم کړي دی اغه رزق د دې په دنیا کې په جون د دنیا کې چا لګاو چا لړې دی سره د خپل نوړی اختیار نشته ادي پیغمبری تقسیمې په حلقوبان دي پرپان نه باゾン په قبا زین درجات ما او چت کلی لري بازي دي نه د تاسو د بازو په مرتبو کې نو زديدي مساوات راولې کنه ها چې ما په کنو درا وسته لیتخذ بازوم بازن سخريا دازي په اړچونی سي بازي چمالدار دي سيټان دي تولتمن دي نورو لرا په خدمت سرا او په مزدورې سرا د دنیا ژوند په عدالت لري چې دا چليخه چې چا سره مال دولت ته ولیک ان کار کسب نه لري خپل په نشي ځان نشي برداشت کوله اسوک دي هغه سره مال نشته دي خداکار اسې ټاکوان دي خا نو بس الله ویږي پیسې ورکي او دی ولا خدمت کوي د دنیا تنظیم په دی روان دي نو مساوات چرای بیا وکړ سو کوي اخوار سروان شو ہو بازن ورحمت و ربک خیر امیما یجمعون او رحمت درفستا چی نبوت تے دیر بہتر دے داغی ناچی دی اجمع کئیم دا اس دا تفصیل کی چو سور شورا کی ہوئی چکا اللہ رزق فرا خاکی کنا نو لبغاو پی لار دے دا خلق ببغاوت شروع کی نلتا دار چا زہن کرا چو لیو بغاوت کی مال په خځې کې لګې کنا الله وینه ولولا یکونا الناس امته واحده الله وی کچې رځای ير چې شیبه دا خلق او ټول په کفر باندې یو جماعت کدا کار نه وي دا خطر نه وي الله یما ودي کافرانو لدا هر څو د سرو د سپینو د جعلنا لمن یکفرو بر ممونږ بهور کلی ا هغه چله چې کوفر کې پررحمانبانندې لڅوق د کوونوغ چتونونه منفی زتن د چانددي د سپینو رو په مع جا او غ سړی علی زارروونه چې پغېبانندې خجلیی هم ابوا به موصرره او کورونو د کوونو هغه درواې او هغه پایګونه تختونه ټول د یتکیون علی ایتکیون چې پاغي باندي آرام کوي و زخرفا اذابم ټول سونی جوړ کړیو ولې الله یې ایږي د پاره اخرت نشته کنه نو ما دنیا نور مخه خسته کړی و خدای می وله نو کړل ځکه چې بیا ولامو مینان نه دي دی وسو کرټینګي چې دیو وی نه کنه اوس وته نشټینګه ده نو چې نشته ده بلک دې سیمړتی ورها ا دې یو تنشټینګ دی خپل دین پرې او ایمان پرې او پاغي پرې دی نو چې بیا د سونه وي الله زکه وایي چې مال مدیر نک دنیا کې به انسان گمراه کی کنه ها زکه مفسرین وایي ځکه امام رازی چوال مرادو من هاذ کلام د آیت نو مطلب تحقیر الدنیا ته دنیا سپکوالې الله ولی کافيران د الله دشمنان دي او دشمن له سوخ نور کوي چې الله وی دی ل عمر سره د سروس پینو کړیو نو معلومی دا چې د دنیا د الله نه د خو هډې رای شي ځکه دشمن له ورکی دګه زهر چې ول ورکه او بیان او ما فالمالی والجاهی من المظار العظیمه چې په دې مال کې او په دنیا په مرتبو کې ډیر لوی نقصان دی دین نکاسره المال والجاه کچې مال ډیر شي دولت ډیر شي نو تجعل الانسان كالاعشى دین سن نو ایداس شي جوړ شي لکه چې لاس پاله جوړي ا بیا یې درې بل چې تياره په خپل نه ذکر الله تعالی د دینه چې دا لا نو مو ذکر نی پاګه هغه مثال شلاسي او من سوارا کذالکا سوارا جالسا لشیطان نوچه دغسیشی نوست شیطان, نو دغسی شی، نو شیطان تاسان شی بیا اگر ای خوکم را کولیش این مالدار خلق ویداسی دنو خواه وین کلو ذالکاو دا ټول چله اللہ بیان کرو لما متاو الحیات الدنیا دا ندی مگر سکا دا جوند دنیا د وخیرت چه دے پنید در افستابان دے دا متقیانو دا بل زجر اواغی سره لگی چا په نظر وبان کوم زکرہ چې تاسو یې قران واپس کنو دا, دا واپس کې دوه کتاب دي هغه چا چې مخوالوان ذکر الرحمن دي زکر د رحمان نه چې قران دي نقیض له شیطانان الله شیطان و سره مقرر کما ته قران د بیادبی په وجه ها دا وسره مرګریکم چې د قران نه پاتې شي کنه م شيطان دی مرګريشه په هو لهو قرین اتبیہ چہ تفقہی اضا غمرغریشی تر مرغان وین نوم له سدونه منی سبیل او شیطانان دی لرا اری د سویلار نه وي حسابو نه د دې دا ګماني انهم موحتدون چموږه په حقایو امونګه په سویلار باندې یوخا او فی اشارۃ ان من داوم علیہ آیات کی اشاره دا چا څوک په دوام کوي قران له ناراضی نو شیطان نو نشي بچ کې دی ښا اږي سو قران تکي نه است نو لام يقرن شيطان لهو شيطان هغه ته نه را نږدې د برکت نه دا تر کمی پوري دا ژوند دي د خلکو حته ترې پوري زاجا انا کل چرشملا قیامت کې نو واي بياله و وبينه کبود المشرقين افسوس چې او دا دی مرگری پامینز کې دومره منزلویل که دا ماشر قو مغرب و بیس القرین بد مرگری او را شیطان نگوار عام ده دی خواه یوازی دا پیریان واغا نه کده بندیان نه یو کده پیریان نه اکثر خو سره بنده مرگری شی لوفر بدماش او جوارگر نو بس غاو لدیر د دی که نخواه اغا بیاد اغا مورو پلاری و عرصی اغی نه اغه یزان اور پس او جاړی او غرزی په پیرانو پسې چې راوتار ازرایل اوکې دا له کوړت ناراضی وای دې ورشي کوړتا هغه سره شیطان مرګ راشه ویلې فبیسل قرین کدی ته واچاوی چمکه غوري دا عمل چې څوک یې جهنم ته وزي ندی چې ټول بزو او چه سوک دا عمل کئی ویزا چه طول زنو بیا خوشحالیو او چه سره واضی نو خوابایی خواب مالا جواب کئی ولین فاکم اليوم ایس پیدا در نکر تاسو لنن روزی ایز تاسو دنیا کې شرک کڑیو دی خبری انکم فیلعذاب مشتری کون چه نن تاسو پا عذاب که طول را جمعی نو سفیدشتا چه تاسو ای چې زج جم په ټول په جمع زنو خیر دی ا مرګ امبو جشنی دارد په دغنی دا مرګ فن کوي زال مرګ خنوي نه ګورم دی وی چې په غنی خوشاله وي نو الله یې او خوشاله وب کې تسلی ذکر کوي په امبر لا افان تا تسمع ثم ايته باور خپل خبرات یې کانو خلق ته او ته ذلوم یاه به هدایتو کړهندو ته او هغه څوک چې په ګمراهه زائرہ کړي دی خلقو بانده زن مپریشانه کوا فا اما نظهبن نبکا کمونگ تا بوزو دا دنیانا او د دی عذاب او نه فا انا منو منتقیمون و دینامونگا بدل اخلو او نرینکا لذی وعدنام یاو خیو تا تا غذاب چی دی سر وعدکو زمونږ په علی مقتدرون و قدرت شته دی بانده وقت قدرت شده کانا خواه استاد اغی سرکار نشتا استاکار داده فستم بلذي اوحي الىك لا سنك لك پاکي قران چې وحي کولی شي تاته انك الا سوره مستقيمت بسد لار باندې و انه لذكر لك او دا قران ډېر لوی عزت تستا او ساده قوم پولیس تا قوم عرب دي قران الله پا عربه راو لګ سمري عزت یې نه پويغه او دا هر بنده توي چه دا قرآن ستا ایزت تخا دا زن نمله رکا و کنی بی ایزت تا باشه تا نگو ره چه چه اثر نشتا اگه پا شرمو نو شرمه دنیا که پا شرمو نو شرمه دا پویگی نگواری پا پو زن بانده قرآن تا اللہ ایزت ویلی شرافت یه ویلی ده شرفن لکا ولی قوم که امام راقی تسالون او زړه د استادو نبا د دین نعمت ته پوس کول شي ذکر کو پیغمبر ته وی چې دا ستا صفته دا ستا عزت ني امام رازيوي مونږ ته نه پته ولا غو چې عالم ان نازل ایت تدل على ان الانسان لا بد وان يكون عظيم الرغبه في الصنائع الجميل چې انسان کدا عادت شته پخپل صفت گی. صفت کی دې پر په صفات خوشحالیږي څوک صفات کوي کنه خسیفات ګوره ښه په دې خوشحالیږي او ذکر جمیل دا خصفت چې ځکه چې الله پیغمبر ته وي نو معلومی دا چې دا سکونه نه دی ښه چې څوک په دې خوشحالیږي چې یې زما چه, چه صفات وکړي او زما خو عادتونه خو یې نه بیان کړه دا خیر وکړه و صفاتوس الون زرداستاس نه بت پوڅوکړي شي وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُلِنَا تَتَا پوستو که پا حق داغی پیغمبرانو که کې مونگلی گلیستانا مخ که اگر دیر پیغمبران دا, دا چانا تا پوستو که اخو نشتا وی داغی قومونو نیوکا یا داغی د دا دن متعلاوکا یا داغی کتابو نشتاکا ناغی کے نظروکا دامانا اجعلنا من دون الرحمان ایداریشادی چې مونږ غرزولی او د لرا بغیر د رحمان ذات ناخدايان چې دا غي عبادت کړي دي شو چې دی وای چې ټول خلقو د پیغمبرانو عبادت کړي دي نه الله وی درووي ما خوږي دې پر نو نه غي لایقو ان ما ویلیو چې اجازه ته عبادت یې کوه د زمانیک بنديان دي دغړه خبرې رات کړي ها او یقیناً مونگ لے گلے و موسیٰ علیہ السلام پاکپلو معجزو سرا فراون تاو داغڑا لیتا نویوی چزو پیغمبریم دربد مخلوقات پس کل چراغ دیتا پا معجزو زمون اذا من آئی از حکون اگیوار پورو ٹوک شورو کرسو سحر دے وما نریهم من آیت منگ نو خول فراونیانو تایو معجزا اللہی اکبرو من اختها اغه ډیر له یوې مخ کې معجزینه یوو خو وابل خو ار نه لوی وا پای برت کی او ون یو لمغ دی له عذاب سرادید پارچ الله ته رجوع کی لیکن هغه وقالو اوی کل پازاب کی. وی فرعونانو کله چرګر شو پذاب کې یا ایها الساهر ادعوا لنا ربکم موسی علی السلام ته چ اید بنی اسرائیل و عالم صاحب هر باقی عالم تاریخ تا دا د وی عزت له فزنه دا غي په حق ده که دی وک چې ډاکټر عالم طویل شیکنه علماي ځان سره لیکي دا زې صاحب هر دا غي د عزت له بنی اسرائیل عالم ته سوالو کوم لا د خپل رابنه باقي چې تاسو سره وعده کړی ده او تاسو هغه الفاظ خولې دي طاری الفاظ تہ نه دعا غواړه اننا لمحتدون مخا مخه هدایت قبلو غره خا ولما کشفنا انو الملذابه کلچ مون لری کذ دی نازاب اذا مین قصون او واخ سره به وعده ماته ونا دا ذا فرعون في قومه اعلان کو فرعون په خپل قوم کې قال وی وی یا قومه شما قومه اليس لیکم مصر د مصر زمانه دی غروی چې جن موسی عليه السلام را نا تښتی کنا وها ذیل الانهار تجری من تحتی ا د نهرو نه روان دي دا زمو په اختیار کې نه دي اولاتبسرون پلي تاسو نو وینئ دا ارس ام انا خیرن نزغور اشوما من هذا الذي هو ماءین د دې موسی عليه السلام نه چې ډېر سپک دي ولا یکاد یبین ا دې خبره واضح نه کوله د دروغ وی ټوله خبره دروغ وی ښا خو بس یاره پیره اغلی و ندای اعلانو نزدکه کوي ښا کني مخ کې اعلان نکولو فلولا القیاله اسورتن من ذهبن ولین را غورځي په د باندې هغه کلی زیورات د سرو زرو کدی پیغمبریکانه نلا بدل کین ور کولو ټول للی چې بیا ولا ډکه کړي او کاندې سوراسبینونه دا بناوی نه او جا مول ملائکه تو مخترینین یا براغلیو د سلام ملائکه سب په سپ باندې لکه پولیس چې سری سره ولړی تکاسې تللی وو سره ولړ ندی څنګه پی پیغمبر چې نو سره سره سپینشته انه سره ملائکه ته په ډالو کې فاستخف وقومه وی ارق بالقوم فاتعو ناریدې یارينا تابعداري وکړه یقیناً دایو قوم ډېر فاسقان ولما سفونن تکمنه منو الله وی کله چې مونږ له غصره وستا نا زمون پیغمبر له موسی عليه السلام له الله له سنور دي نو مونږ ته نبدلوا وسته نو هر کوم کټول په جما نوم ګرځول لخلق قضارا سلفاً تاریخ او مثلا للآخرين او عبرت لپاره دروستو خلق ها دا رجال سلف دي دا, خا. دا, دا, دا بهتل پرستو اسلاف دي کنه ها سازو سلف وای جوړ دي تاسو صحابتو سلف وای ها تاسو سلف خدا خلق دی الله ويم ولما زری باب نو مریه ما مثلا کله چې بیان کړی شي زویه د مریه په مثال کې قران کې چرته دی سال اسلام ذکر وراوي کنه دی مشرکان او بشور جوړ کو الاسونه وټه پهولو اذا قومکمنه یسیدون دغه وخت کهستا قوم تاڑی وهی داولی دا زکه چې یو رزل یو چې مشرکان او د مشرکان او خدایان په ټول جهنم تځي شدیدا وری دو وی دیسایلس سلام عبادت ډیر شوه د عیساین په دنیا کې سمر دی ناغه بومزي چې هغه نو مونږ بده وسره زو او د مونږه لاتمنات ته ملارشي اللہ سنو بیوٹا پولا شور بیجورد دا خوی داغن اصغورا ندی وقالو وای دی اعالیتنا خیرن ام ہوا زمونگا آلیت اصغورا دی لات منات او کئیس علیہ السلام اخو پیغمبر دی او چی اغا جہنم تا دی نو لات منات تیو پسر کلار شی داغو بل بیجورد دو مانا دادا چی پیغمبر تیو نسبت کاؤ خوالی و دې چې د يساله السلام نوم اخلی نو خبري ده دې کې یو اشاره ده چې اسلام عبادت کړو خپل قوم او تاسو زموږ عبادت نه کوی ویدا دې موږ ته د خپل عبادت دعوت را خو موږ دې سوکو زموږ لاس منات غوړه که کنه محمد غوړه دي وايي دې اعلی حتنه خير ولې زموږ اعلی غوړه دي ام هو کدا پیغمبر چې دې مونږ ته خپل دعوت راکې د عبادت چې زمو عبادت کوای ما ذو ربوک الا جدلا نبيانې تعالی په مثال کې عيسو عليه السلام مګر د جګړې لپاره بلوم قوم خصمون ته یو قوم د جګړمار دلته هم جګړې کوي جهنم کې بهم انه هو الا عبد ان امنا عليه نه دې د عيسو عليه السلام مګر باندې په احسان کړی نبوتن ولور کړي او ګرځولې موږ د بنی اسرائیل د پاره یو پيشوا رهنموه مثلا ولاون شاول جلنا منکم ملائکتان الایک ملائکت زما فخشی ذی بلریکم یکا غیرانو مشرکان تاسو بلریکم اپه دې یو ملائک با بات کما دا کول شم الله وي یزملائکون مراد حق پرس خلق دي ذم الائک وبشانت اخلاق او اعمال او عادات کنا صحابه کرام نو کجره مونږه والو وبګرز تاسو په زبان دی ملائک په زمکه کې <کی> يخلفون اغه <امیشا ہی> <ملايك> باقدس تاسو په شانتی ووسی دل تبا زمکه کې هم شي وانه لعلم للساعات وبشکه د عیسی علی السلام علامه قیامت نشدي علامده قیامت چرکو زیږي با فلا تم ترون نبیان وی خلقو قیامت کی شک مکوه واتبعونی اوزدما تابداری وکی آزا سرات مستقیم ادا اللہ رانیغا دا چیس علیہ السلام سنگویلو خلقو تا ولی ایسود دنکم او من نکی تاسو لر شیطان دا قیامتنا دیستاس و دشمن دیخ کارا ولما جاء عيسى کل چراغ عيسى عليه السلام بالبينات والمعجزات قال وی وی قد جئتکم بالحکمت والعلم تاسو ته په یو ډیر لوی حکمت سره چې توحید دی او یو وخت هم تاسو ته بعضی اګه مسلې چې تاسو پکې اختلاف کوئ غواځي حکومت تاسو په ابراهيم عليه السلام کې جګړه دا, دا خبره به واځي حکم تاسو په قبل باندې جګړه هغه به واځي حکم تاسو جمعې پر رضبان کې جګړه د ابو چکه می اختلافي مسلې وی غبک چیړمخه چی وی ریګه دلان نظمات تابعداري وکه او به شکه کله چې هغه زما رد دی او رښتاسو دین دغه بندگیو کې دا غلا رسیدم فختلف الاهزاب من بینیم نو دلی جوړ شوه اختلاف وکړلو په خپل میان کې چاو تدل ازیه وي چاو تدریم وي پس حلاکت تی دا کسان دا پار چی دي دی دا عذاب داغر و زنا چی دردناک دیم حالی انزرونا دی انتظار نکی اللہ ساعتا مگر قیامت تا انتا تی یوم بغته شی بغت تن ناسا پا دی او پوانشی الاخل لاو یوم ایز انباز ام لباز نادو و اگر دیر د دنیا دوستان و دا غرط باندی او باز دا باز دشمنان شي، اګه دوستی به د دشمنه بدل شي او الا المتقین متقیاننا د دې دوستی به تر جنته پوری یا ای با لا خوف علیکم الیوم المتقیان وحال متقیان اګه دی چله او توي چه زمابندیا نو نشته تا سو باندې یاران نن رازی انا با تا سو غم جنشین دی چله او تدا سی आवाज کوي کنا دا هغه کسان دي چې مان راوړو زموږ پایاتون باندې او دي موحدين عقیده توحید وا داخله شي جنت ته تاسو او تاسو مرغری تاسو بیبیانی تاسو دلی تحبرون ډیره خوشاله کړي شي په جنت کې یو توف عالم ګرځي و پدی باندې ګرځولي بشي پدی باندې بسحاف من زحبن مجمی پتنوسنه ګسرو زارو بای دستیل نه اپا اگه که با قسمها قسم تعامون پراتی چی پا یو یو مجمک بسورة تعامون نهی من زهابین و اکواب و گلاسون ما تشتهیه الانفسو او په دیکی با اگه سی چی غواری نفسونا خلقو و تلزل او یخیگی پاگی سرسترگی و انتم فیا خالدون او یې وتا سوپاری کې همیشه حدیث کې رازي چې او ادنا جنتی چې داغه نفس به نور څوک هغه باخیره سړی چې جنت ته لاړ شي چې هغه لاړ شي نو يفصح لهو فی بصری مصیرتا 100 عام هغه له خدای زموږ جنت ور کړی چې سل کال او پکې مزل کړي هغه بنخلصي فی قصور من ذهب د سروزه ورو باندې وقيام خيمه بي من لؤلؤ ان دمل غلرونه ليس في موضع شبر الا معمور یو ليش زيو پکه خالي ني خو آباد بي آباد بي ته داغه دا جنات ته دا حال او وي الله داغه جنت ته تا چې درکړې شتا اوس تپ میراث کې داستا د دا عمل وځو عملونه امکړیو نو په شپهات خو نه ميلاوي استاو ذا پار پدی کی میوی د ډېری چې دا غینه به خوراک کوین دا بشارتو مستخویف ذکر کی بشکا مجرمان چې په عذاب د جهنم کې به امیشی لا یفترع انم نه بس پکړی شي د دینه وهم فی امبلسون ادي او پدی کی دار سن نو امید شي وهم فيه هغه امیدونه به ختم شي الله یما خذلمنه د کړي پدی باندې لیکن او دی زن سر ظلم که ان کی ونا دو چغی با کی جاننم یان یا مالکو دا جاننم اغا مشر ملائک چلے که نا دا اغنم مالک دے اغتب آوازو کچی یا مالکو لیقضی علینا ربکو مرک دیراولی پا مانگ باندستا ربو با خوشا لیو پا مرک خوشا لیو با دی جاننم نیو خوشا لیو قال ابو اغا ملائک انکم ما تا څو به مې شې کنه تاسو نه غوړ لقد جیناکم بالحق الاوی ما دې ته دنیا کې قران راوړیو کنه ولیکن اکثرکم للحق کاری هون لیکن تاسو اکثر قران بدګنو حقم بدګنو توحید نوم در باندې بد لګې دو نو ده تاسو کار دې ما خو ظلم نه کړې څه تسلی پیغمبر ته ذکر چې په نمبرستا حق کې د مشرکان فیصله کړي چې وژنوي د کلي نه وباسو ام ابرمو امرن ادي فیصله کړي دا ډېر مزبوته افنن نامو بري مون الله یې مونږ هم فیصله کړي دا بل ارستو کړي اما مخ کې فیصله کړي چې ډووسره دا څه کومه ام يحسبون اذه ذا ګمان دي لا نسمع سرهم و نجواهم ځزناورم د دې دارازونه پټې پټې خبره او جرګي بلالو لنا ورسلنا الذين يكتبون زمو ملائكو سره دي او چې سوی نو هغه لیکي او هغه کچریوې د رحمان ذات د پاره ولده خبره هټوله په دې شروعا نو اخر کې دې رات کوي کچریوې د رحمان ذات د پاره ولده فاناوالوالعابدین نو اما به علم بی عبادت کهو خوطالی باطل ده نو مقدمه مثل شو زو خود بلچه عبادت نکوم نو ولد کوم ده یو دا مانا ده ادوام کچری ذررحمن ذات ده پارا ولد خلقو ثابت کری فاناوالوالعابدین نوز اول اغبان ده اما نوحده ولا نشرك به ذل الله توحيد منما ازبا غسره ولذنما نم از بعرت کوم خ سبحان رب السماوات والارض پاک دیغه ذات چې رب د اسمانو د سمکو دی او مالک دارش د داغي شرکيات نه چدیه بیانې فزرهم بريدا یخذو ویلعبو چلګیای فباتلو کې الوب کوي زردي جون ټول د لوبو دیخه ترې پورې چې ملاقات وکي دروازه خپلې سره چي سره واده کول شي وهو الذي في السماوات الله وفي الارض الله الله غزا ته چې په اسمانونو کې د عبادت داغو پسموکو کې د عبادت داغو اله معنی معبود کاسمانونو کې تپوسو کې نه بل جای عبادت نشته خاص د الله ملک خبل سوک نه پی جنې الله معبود دې قسمه کا کیسوک عبادت کینو الله معبود دې وهو الحکیم والعلیم اغه الله حکمت وال دې او پوآ وتبارک الذی لوملک السماوات و الارض و ما بینهما او برکتونو وال دې الله غزا ربات رب شید اسمان نو دسمه قدوسه چې پمیندې د والو کې دي پاین علم الصاح او دې الله سره علم د قیامت پیلې ترځاوون او دلته تبو واپس کړی شه اغه اتمه شوبه دا وا ولا یملک الذین یدعونا من ندی مالکان اغه کسان چې دیه او توازن کی بغیر دلته نه ده شفاعت مالکان ندی نشی کوله الا من شهد بالحق مگرغه سو چې دنیا کې د حق گواہی کړی هم یعلمون اږي سو کوله شفاعت کې ناغیم پويږي چې دا مؤمنان دي موحدين دي وګونات نشوي د نوموږ الله توایو سفارښت کوم چې دې معاف کی بشړकांड لپاره خونکیږي ولین سال تاوم کو تپوسو کې د دینه من خلق د په حق کې چې چا پیدا کړی دی نه کولن الله نو جواب کې چې الله پیدا کړیو کنه فنایو فكون په بیا کوم په اول ټکل شوې دلانه وقيله او غواذې دዚ په کفرو او شرک باندې دا قوله پیغمبر یا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون چې زماره با دا خداس او قوم دي چې ایمان نه وروړي او دا غوايي په صدده پیغمبر کنه دي غو کول شي پیغمبر په غواذې چې غفریات کړو چې الله ایمان نه راوړي فصبه انهم مخوالو د دینا او قل سلام اوه یو تا چې خدا حافظ استادو نه رخصت یم لا علم فصوب یعلمون زردای چې په یوه شی په خپل انجام باندې مون مونځو کې یا رستوب ان شاء